Pista 3. Metafizicianul, replică el, este autorul unei lumi. Lumea unui metafizician este în primul rând o lumea sa. Datorită adâncimii și măreției viziunii, datorită argumentului și vrăjii cuvântului, metafizicianul are însă posibilitatea de a-și impune și altor muritori lumea sa. Desigur că o viziune metafizică nu este niciodată ceva definitiv, adică o izbândă ce ar face de prisos orice altă încercare. Am zice în spiritul lui Blaga că o viziune metafizică nu trebuie să fie definitivă spre a face posibilă apariția mereu a altor construcții teoretice și deci exercitarea astfel a vocației creatoare a omului. Pe scurt, Valabilitatea unei construcții metafizice e dată de adâncimea și măreție a viziunii, de armonia ei intrinsecă și de talentul de expresie al autorului, nu de adevărul ei care e obligația științei. Deosebirea de natură între metafizică și știință este, după părerea noastră, așa de mare că trebuie să aplicăm fiecăruia propriile ei criterii. Blaga definește metafizica, de fapt filozofia, în termeni care se potrivesc mai degrabă poeziei. Lucrul nu trebuie ignorat, căci nu e vorba de o definiție accidentală, polemică, ci de una pe care o regăsim altfel formulată și în însemnările din anii de formație și în trilogii. Blaga definește de fapt propriei filozofie, fundamental lirică. În analiza și judecarea ei e de aceea necesar să disociem elementul liric și, acesta e tema ei, ideea vocației creatoare a omului, de cel teoretic, idei, teorii, sugestii de cea mai diferită sursă, de la cultura arhaică până la fizica modernă, cu funcție subalternă de susținere și demonstrare a primului. Totul e de altfel determinat la blaga de necesitatea absolută pentru el, de a dovedi că definitorie pentru om e capacitatea creatoare. Atitudinile lui față de doctrinele filozofice stau sub același semn. Izvade oferă câteva ilustrări. După critica lui Kant, reacția violentă față de neopozitivismul contemporan obsedat și el de adevăr și de știință. Dacă însă criticismul kantian e numai un obstacol serios în calea metafizicianului, un obstacol pe care blaga nu îl înlătură, ci îl locolește, neopozitivismul interzice orice act creator. Adevărul științific, reducându-se după această doctrină, în speță cea a neopozitiviștilor școlii de la Viena, la judecăți întemeiate pe senzații, Orice propoziție care nu poate fi exact coordonată unui conținut de senzații ar fi o propoziție fără de sens. Rezultă că toată filozofia e alcătuită din astfel de propoziții fără sens și din probleme iluzorii. Reacția lui Blaga e cea pe care o așteptăm de la el. El nu examinează doctrina spre a vedea dacă și în ce măsură poate fi recunoscută ca valabilă filozofic,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 Când logicismul se angajează în slujba unui pozitivism al senzației, se ajunge inevitabil la o negare chiar a resorturilor esențiale și intime ale creației de cultură. Clamează apărătorul din un al dreptului suveran al omului la creație. Din perspectiva acestei ipostaze, care e cea esențială a filozofului Blaga, Articolele despre Gorky, Rilk, despre Faust, apar ca expresii ale venerației lui pentru creațiile de cultură de oricând și de oriunde. Dacă n-a fost un credincios ortodox și, cu atât mai puțin, un mistic religios, Blaga a fost în schimb închinător fervent al unui cult laic, al creației. Unicitatea și mărimea lui, sensul și factura discursului său filozofic, Derivă din această poziție, ca și erorile lui, uneori flagrante, care sunt ale celui care, abandonat ideii de care depinde pentru el totul, nu poate sau refuză să vadă lucrurile care o contrazic, chiar când ele sunt evidența însăși. A crezut cu forța interioară a celui dăruit el însuși cu geniu și cu înfrigurarea înspăimântatului de asaltul neantului, în menirea creatoare a omului, temei suficient al rezistenței lui perpetue. Respectul absolut pentru cultură e totodată respect pentru autorii ei care sunt pentru blaga, din de și prin individualitățile exemplare, popoarele și rasele, în înțeles etnologic, nu biologic, ele însă le părți egal de sublime și de îndreptățite la existență ale marii și continuii creații care e lumea. Disprețul cu care a denunțat teoriile rasiste e de aceea firesc la el și o dovadă a consecvenței cu sine împotriva conjuncturii. Eseul despre rasă a fost publicat în 1935, adică într-un moment de ofensivă a ideologiei și politicii rasiste promovate de fascism, într-un număr al gândirii care se făcea ecoul lor la noi. Caracterul de replică la anumite tendințe antiumane ale timpului e de data aceasta doar mai explicit, dar nu accidental. Aparent abstractă și speculativă, toată opera lui Blaga e în realitate o reacție față de o epocă istorică ce provocase criza omului și a umanității și o împingea spre rezolvări catastrofale. O reacție sublimată în meditație filozofică Ridicată în planul principiilor și desfășurată aci spre adaple doariei lui pentru om, autoritatea ce revine ideilor generale. Din păcate, meditația pierde deseori legătura cu punctul de plecare istoric și sistemul filozofic al lui Blaga capătă aspectul de construcție speculativă, străină de frământările adânce ale epocii și incapabilă să ofere soluții teoretice pozitive. Izvoade e un fragment al acestei meditații și al acestei pledoarii. Cu mereu aceleași preocupări și atitudini, blaga este în esență de o consecvență cu sine care e semnul marii personalități și opera sa amplă și diversă articulată se realizează ca semnificație integral în fiecare fragment al ei. E un univers în care fiecare punct e centrul, căci din fiecare punct se revelează tot ansamblul. George Gana Nota asupra ediției Pregătit pentru tipar de către Lucian Blaga în ultimii ani ai vieții, Volumul izvade cuprinde o selecție de articole, conferințe, eseuri, scrise în perioada 1930-1960, publicate cele mai multe în revista Seculum. La acestea au fost adăugate conform indicațiilor primite de la autor în primăvara anului 1961, unele din cele mai semnificative articole sau conferințe elaborate în anii de după război, precum și câteva scurte eseuri inedite, alese din însemnările cu caracter autobiografic rămase în manuscris. Ediția reproduce fără modificări textul dactilografiat, revăzut de blaga în vederea publicării, sau, în cazul lucrărilor adăugate mai târziu, textul din publicațiile unde au apărut. Ineditele au fost reproduse după manuscris. Transcrierea s-a făcut conform normelor ortografice în vigoare, păstrându-se câteva particularități caracteristice scrisului său. Punctuația utilizată de Lucian Blaga a fost respectată în general. Elogiul satului românesc Am fost învrednicit de înalta cinste de a fi ales membru al acestei ilustre instituții. Într-un moment când s-a procedat la o lărgire a cadrelor academice, lărgire cerută, dacă nu mă înșel, de sporul spiritual al țării. Ales fără înaintaș, ivirea mea aici, între domniile voastre, are oarecum aspectul unei generări spontanee. Trebuie să recunosc că împrejurarea aceasta mă stânjenește puțin, deoarece îmi răpește posibilitatea și norocul, date până acum în chip de la sine înțeles, de a face intrând sub această cupolă, elogiul unui nemuritor dispărut trupește, dar care n-a încetat să fie prezent, grație înfăptuirilor de o viață. Vă rog să-mi acordați totuși potrivit obiceiului statornicit, dreptul nescăzut de a face astăzi, aici, elogiul unei alte nemuritoare prezențe, care n a ocupat niciun scaun în această nobilă incintă. Prezența nemuritoare la care mă refer nu e legată de niciun nume, nu răfnește la nicio laudă și e răspândită în spațiul din preajma noastră cât ține întinderea împărătească a țării. Vreau să vorbesc despre singura prezență vie încă, deși nemuritoare, nemuritoare deși așa de terestră, despre un animul nostru înaintaș fără de nume, despre satul românesc. N-aș putea rosti cuvântul că aș fi făcut vreodată cercetări tocmai sistematice și cu stricte intenții monografice cu privire la satul românesc. Satul trăiește în mine într-un fel mai palpitant, ca experiență vie. Sunt fiu de preot. Toată copilăria, o fantastic de lungă copilărie, adolescența, întâia tinerețe până la vârsta de 20 și atâția ani, le-am petrecut cu întreruperi impuse de nomadismul sezonier al școlarului la sat sau în nemijlocită apropiere, în orice caz, în necurmat contact cu satul natal. Sufletul, în straturile cele mai ascunse ale sale, mi s-a format, deci, sub înrăurirea acelor puteri anonime, pe care, cu un termen cam pedant, m-am obișnuit să le numesc, determinante stilistice ale vieții colective. Ceea ce școala românească sau străină au adăugat, cred că n-a putut să altereze prea mult o substanță sufletească modelată după niște tipare cu atât mai efective, cu cât se impuneau mai inconștient și mai neîntrerupt. Școala felurită a noastră și uneori mai puțin a noastră mi-a înlesnit doar distanțarea contemplativă, care mi-a îngăduit să vorbesc cu oarecare luciditate despre realitatea sufletească a satului și despre tiparele ei. Voi vorbi prin urmare despre satul românesc, nu ca un specialist, care și-a potrivit în prealabil metodele în laborator și pornește pe urmă să examineze pe din afară un fenomen. Voi vorbi despre satul românesc din amintire trăită și, făcând doare cum parte, din fenomen. Voi încerca în puține cuvinte să actualizez mai ales ceea ce copilul știe despre sat și despre orizonturile acestuia. Copilăria petrecută la sat mi se pare singura mare copilărie. Cine nu privește în urma sa peste o asemenea copilărie, mi se pare aproape un condamnat al vieții. Cer scuze tuturor citadinilor de față pentru această afirmație. Copilăria și satul se întregesc reciproc, alcătuind un întreg inseparabil. S-ar putea vorbi chiar despre o simbioză între copilărie și sat o simbioză datorită căreia fiecare din părți se alege cu un câștig. Căci pe cât de adevărat e că mediul cel mai potrivit și cel mai fecund al copilăriei e satul, pe atât de adevărat e că și satul la rândul lui își găsește suprema înflorire în sufletul copilului. Există un apogeu exuberant, învolt și baroc al copilăriei, care nu poate fi atins decât în lumea satului. Și există de altă parte aspecte tainice, orizonturi și structuri secrete ale satului, care nu pot fi sezizate decât în copilărie. Cert lucru pentru a afla ceva despre viața satului și despre prelungirile ei cosmice, e greșit să-i scodești sufletul țăranului matur cu zarea retezată de nevoile vieții, de mizeriile și de cele o sută de porunci ale zilei. Pentru a-ți tăia drum spre plenitudinea vieții de sat, trebuie să cobori în sufletul copilului. Copilăria e de altfel vârsta sensibilității metafizice prin excelență. Și satul, cazariște integrală, are nevoie de această sensibilitate pentru a fi cuprins în ceea ce cu adevărat este. Copilăria mi se pare singura poartă deschisă spre metafizica satului, spre acea stranie și firească în același timp metafizică, vie, adăpostită în inimile care bat sub acoperișele de paie și oglindită în fețele bântuite de soartă, dar cu ochii atârnați de cer. Mi-aduc aminte. Vedeam satul așezat în adins în jurul bisericii și al cimitirului, adică în jurul lui Dumnezeu și al morților. Această împrejurare, care numai târziu de tot mi s-a părut foarte semnificativă, ținea oarecum isonul întregii vieți, ce se desfășura în preajma mea. Împrejurarea era ca un ton mai adânc, ce împrumuta totului o nuanță de necesar mister. Localizam pe Dumnezeu un spațiul ritual de după iconostas, de unde îl presimțeam iradiind în lume. Nu era aceasta o poveste ce mi s-a spus ca multe altele, ci o credință de neclintit. Făceam o tranșantă deosebire între povestea poveste și povestea adevărată. Topografia satului era plină de astfel de locuri mitologice. La fiecare pas, perspectivele se adânceau și se înălțau. Tinda vecinului, totdeauna foarte întunecoasă, era fără doar și poate un loc în care cel puțin din când în când, și mai ales dumineca, se refugia diavolul. Nu am încercat într-o zi cu alți douăzeci de copii, toți pătrunși de fiorii unui sfânt război, să-l izgonim stârnind cu fel și fel de unelte niște zgomoteca de trib african? Undeva lângă sat era un orb. Convingerea noastră era că acel noroi fără fund Răspunde de-a dreptul în iad de unde ieșeau și clăbucii. Trebuie să te transpui în sufletul unui copil care stă tăcut în marginea sorbului și-și imaginează acea dimensiune fără fund, ca să ghicești ce poate însemna pentru om o geografie mitologică. Iar în râpa roșie prăpăstioasă din dealul viilor, sălășluia Evea un căpcăun. Satul era astfel situat în centrul existenței și se prelungea prin geografia sa de-a dreptul în mitologie și în metafizică. Acestea alcătuiau pervazul natural și de la sine înțeles al satului. Satul există în conștiința copilului ca o lume, ca unica lume mult mai complexă alcătuită și cu alte zări mai vaste decât le poate avea un mare oraș sau metropolă pentru copiii săi. Atingem cu aceasta deosebirea esențială dintre sat și oraș. Satul nu este situat într-o geografie pur materială și în rețeaua determinantelor mecanice ale spațiului ca orașul. Pentru propria sa conștiință, satul este situat în centrul lumii și se prelungește în mit. Satul se integrează într-un destin cosmic, într-un mers de viață totalitar, dincolo de al cărei orizont nu mai există nimic. Aceasta este conștiința latentă a satului despre sine însuși. Îndrăznesc să fac afirmația, fiindcă așa e înțeles și trăit satul, în apogeul copilăriei, vârsta care singură posedă perfecte afinitate cu modul existențial al satului. Să privim în schimb orașul. Copilul se pierde aci, părăsit de orice siguranță. La oraș, conștiința copilului e precoce lipsită de valorile relative ale civilizației, cu care el se obișnuiește fără de a avea însă și posibilitatea de a o înțelege. Cred că nu exagerez, spunând că la oraș copilăria n-are apogeu. Orașul taie posibilitățile de dezvoltare ale copilăriei ca atare, dând sufletelor de grabă o îndrumare bătrânicioasă. La oraș copilul este în adevăr tatăl bărbatului, adică o pregătire pentru vârstele seci. La sat copilăria e o vârstă autonomă care înflorește pentru sine. Omul crescut la oraș parvine să înțeleagă sau să se prefacă a înțelege cauzalitățile împrejmuitoare, dar el nu face personal niciodată experiența vie a lumii ca totalitate, adică o experiență muiată în perspective, dincolo de imediat și de sensibil. A trăi la oraș înseamnă a trăi în cadru fragmentar și în limitele impuse la fiecare pas de rânduielile civilizației. A trăi la sat înseamnă a trăi în zariște cosmică și în conștiința unui destin emanat din veșnicie. Îmi e o voie să evocă o conversație între copii, nu-i inventată pentru a broda literatură pe marginea ei. Reproduc conversația de pe discul de ceară al celei mai fidele memorii. Nu avea mai mult de șapte ani. Eram vreo cinci băieți, toți cam de aceeași vârstă. Stam în cerc, calm, în mijlocul uliței, pe înserate. Nu mai știu în ce legătură s-a întâmplat ca unul să arunce întrebarea. Cum o fi când ești mort?" Unul dintre noi a răspuns neîntârziat ca iluminat. Mort trebuie să fie ca și viu. E așa că nici nu știi că ești mort. Noi bunăoară stăm aici în cerc și vorbim. Dar poate că suntem morți, numai că nu ne dăm seama. Încă odată, în o dată, scena s-a petrecut întocmai. N-am împodobit-o cu niciun detaliu imaginar. Mi-aduc desăvârșit de bine aminte și de fiorul încercat în fața prăpăstioasei perspective deschise prin răspunsul acelui băiat. Era acel cu tremur cel încerci în copilărie ca și mai târziu, când calci prin preajma ultimului hotar. O fetiță, prietenă de joacă, se cățăra în prunii cimitirului crescuți din morminte. Spunea sărind că vrea să vadă ce gustau morții și încerca prunele. Când mușca dintr-o prună amară, spunea că mortul de la rădăcină trebuie să fi fost rău. Când nimerea în alt pom o prună dulce, zicea că mortul de la rădăcină trebuie să fi fost om bun. Iată concepții, viziuni, presimțiri, care cresc în chip firesc, chiar în imaginația copiilor, în lumea satului. Îmi amintesc foarte bine cum ieșeam câteodată seara în ogradă. În beznă zăream dintr-o dată calea laptelui și stelele, ca ciorchinii grei și mari, coborâte până aproape de acoperișele de paie. Priveliștea era copleșitoare. Sub impresia ei trăiam în credința că, într-adevăr, noaptea stelele coboară până aproape în sat, participând, într-un fel, la viața oamenilor și ascultându-le răsuflarea în somn. Sunt aici în joc sentimente și vedenii nealterate de niciun act al rațiunii și de nicio cosmologie învățată și acceptată de Agata. Iată experiențe vii care leagă cerul de pământ, care fac o punte între viață și moarte și amestecă stihiile după o logică primară, căreia a nevoiei te poți sustrage și care mi se pare cu neputință în altă parte decât în mediul înțeles și trăit ca o lume a satului. Fiecare sat se simte în conștiința colectivă a fiilor săi un fel de centru al lumii, cum optic fiecare om se plasează pe sine de asemenea în centrul lumii. Numai așa se explică orizonturile vaste ale creației populare în poezie, în artă, în credință, acea trăire care participă la totul, siguranța fără greșea creației, belșugul de subînțelesuri și de nuanțe, implicațiile de infinită rezonanță și însăși spontaneitatea neistovită. Omul satului, întrucât izbutește să se mențină pe linia de apogeu genială a copilăriei, trăiește din întregul unei lumi pentru acest întreg. El se găsește în raport de supremă intimitate cu totalul și într-un neîntrerupt schimb reciproc de taine și revelări cu acesta. Omul orașului, mai ales al orașului care poartă amprentele timpurilor moderne, trăiește în dimensiuni și stări tocmai opuse. În fragment, în relativitate, în concretul mecanic, într-o trează tristețe și într-o superficialitate lucidă. Impresiile omului de la oraș puse pe cântar de precizie, în gheață, devenind mărim de calcul. Ele nu se amplifică prin raportare intuitivă la un cosmos, nu dobândesc proporții și nu se rezolvă în urzel mitice ca impresiile omului de la sat. Cu riscul de a abuza de amintiri, mai pomenesc un simplu fapt divers, petrecut în anii copilăriei mele la sat. Mânat de fobiile și nostalgiile boalei, un câine turbat venit de aiurea intrase în sat, mușcând pe uliți și prin ogres copiii copii întâlniți. Faptul a luat numai decât, nu numai în sufletul meu de copil, ci în tot satul, o înfățișare apocaliptică stârnind o panică de sfârșit de veac. Niște babe spălau rana unui copil mușcat la o fântână și parcă mai aud și astăzi pe o babă zicând Vezi căței în rană?" Nu, nu m-am înșelat." Baba vorbea despre niște mici căței văzuți în rana copilului. Am asistat astfel la nașterea unui mit al turbării. Femeia aceea vedea aievea niște căței în rana copilului, căței care aveau să crească în copil și de care acesta urma să turbeze mai târziu. Nu este această imagine a câinelui, care contaminează cu căței pe cel mușcat, cel puțin tot atât de impresionantă ca a fiarei apocaliptice, Experiența inevitabilului și toată panica primară a omului care se vede pierdut și a găsit într-o chipare fulgerătoare în această viziune. Faptele și întâmplările se prelungesc pentru omul de la sat într-o imaginație mitică permanent disponibilă. Nimic mai prompt decât reacțiunea mitică a săteanului. Ori mitul implică totdeauna semnificații eliminare și prin aceasta o raportare la întregul unei lumi. Despre satul românesc, cunosc mai ales satele Ardele Nești, se poate în genere afirma, fără de vreo restricție esențială, că mai păstrează ca structură spirituală aspecte de natura acelora despre care tocmai vorbim. Îmi pot foarte bine închipui că până mai acum vreo sută și ceva de ani, satele românești să fie reprezentat de fapt pentru oamenii de toate vârstele, ceea ce ele astăzi mai reprezintă doar pentru copii. Desigur că pe urma contactului diformant direct și indirect, cu civilizația timpului, satul românesc s-a depărtat și el câteodată chiar destul de penibil de definiția cărei circumscriere o încercăm. Nu e mai puțin adevărat însă că în toate ținuturile românești mai poți să găsești și astăzi sate care amintesc ca structură sufletească satul idee. Satul idee este satul care se socotește pe sine însuși centrul lumii și care trăiește în orizonturi cosmice, prelungindu-se în mit. Ca tip antipodic al acestui sat idee, cred că s-ar putea cita de exemplu așezările mărunte cu înfățișare ca de sate din America de Nord, acele sumbre și uniforme așezări de lucrători și fermieri, ținute la oaltă de un interes colectiv, dar niciodată de magia unui suflet colectiv. Dacă satul nostru este clădit în preajma bisericii, din care iradiază Dumnezeu, în pomenitele așezări americane, biserica e mai puțin un sălaș al lui Dumnezeu, cât un fel de întreprindere ca și banca coloniei, o societate pe acțiuni. Pastorul ține predici cu invitații ca la cinematograf și cu prețuri de intrare. Nu vom pune numai decât și întru totul la îndoială credința acelor bravi cetățeni. Se spune chiar că unii sunt foarte credincioși, dar credința lor e integrată ca un șurub bine uns în angrenajul vieții profesionale, închinată succesului practic ca atare. Să mi se îngăduie mândria de a afirma că, din punct de vedere uman, săteanul nostru reprezintă un tip mult superior, mult mai nobil, mult mai complex în naivitatea sa. Satul nostru reprezintă o așezare situată și crescută organic într-o lume totală, care e prezentă în sufletul colectiv ca o viziune permanent efectivă și determinantă. Fermierul american, simțindu-se alungat la periferia existenței, e veșnic abătut de nostalgia orașului. Cu gândul la bogăție, cu frica de mizerie, cu Dumnezeul său localizat într-o singură celulă a creierului, el nu se integrează deschis în cosmos, ci se simte doar chemat să exploateze un fragment al acestuia sau să-l părăsească în clipa când fragmentul nu mai rentează. Am încercat în studiile mele de filozofia culturii să pun în relief aspectele sau categoriile stilistice ale vieții și ale duhului nostru popular. Nu voi repeta aici ce am spus în acele studii despre matca stilistică a culturii noastre. Voi întregi doar punctele de vedere puse în evidență cu câteva noi observații. Satul românesc, în ciuda sărăciei și a tuturor neajunsurilor cuibărite în el prin vitrega colaborare a secolelor, se învrednicește în excepțională măsură de epitetul autenticității. Mai precis... Între nenumăratele sate românești găsim atâtea și atâtea așezări care realizează ca structură sufletească în tocmai termenii definiției pe care o acordăm satului. Satul, ca așezare de oameni, colectiv cuprins de formele interioare ale unei matrici stilistice, poartă pe cetea unei unități și are caracterul unui centru de cristalizare cu raze întinse spre a organiza în jurul său un cosmos. Cosmocentrismul satului nu trebuie înțeles însă ca o grotescă trăsătură de megalomanie colectivă, ci ca o particularitate ce derivă dintr-o supremă rodnică naivitate. Fiecare sat își are sub acest unghi mândria sa, care îl împinge spre o diferențiere de celelalte sate învecinate sau mai depărtate. Satele nu țin să se conformeze toate la rânduielile unuia singur. În port, în obiceiuri, în cântec, fiecare sat ține la autonomia și la aureola sa. Instinctul de imitație căruia o anume sociologie i-a acordat un rol cu totul exagerat în viața umană, nu depășește decât foarte diminuat și foarte sever controlat pietrele de hotar ale colectivității unui sat. Să se compare odată această neostentativ mândră comportare cu aceea orășenilor, care se supun docil tuturor ucazurilor modei lansate dictatorial de undeva dintr-un centru mondial. Intervine aici o diferență foarte profundă de psihologie. Orășenii trăiesc în altfel de orizonturi și suferă aproape întotdeauna de conștiința și teama periferialității. Între marile orașe e o adevărată întrecere de a preface și de a proclama pe toate celelalte drept provincie. Termenul de provincie circumscrie un vast și grav complex de inferioritate. Să se observe însă că problemele de psihologie legate de polaritatea metropolă-provincie nu se pun deloc pentru sufletul satului. Fiecare sat care se respectă ca atare există pentru sine în centrul unei lumi și are frumoasa mândrie de a fi puțin mai altfel decât toate celelalte. Fiecare sat vrea să rămână el însuși, nu vrea să dicteze celorlalte nici gustul, nici reguli de comportare. Se constată o oarecare aristocratică distanțare, dar câtuși de puțin afișată ca atare, între sat și sat. Acest mod de a-și înțelege existența aduce cu sine și stârnește acea varietate de aspecte în cadrul unuia și aceluiași stil, vast răspândit pe câte o întreagă țară, Varietate pe care o ilustrează așa de minunat diversele țări românești Din modul cum satul își înțelege existența, mai rezultă însă și un al doilea aspect și alte consecințe care merită să fie reținute Satul, situat în inima unei lumi, își e oarecum să suficient el n-are nevoie de altceva decât de pământul și de sufletul său și de un pic de ajutor de sus pentru a-și suporta cu răbdare destinul. Această naivă suficiență a făcut bunăoare ca satul românesc să nu se lase impresionat, tulburat sau antrenat de marile procese ale istoriei. Satul e atemporal. Conștiința surdă, mognind sub spuza grijilor și a încercărilor de tot soiul, Conștiința de a fi o lume pentru sine a dat satului românesc în cursul multelor secole foarte mișcate acea tărie fără pereche de a boicota istoria, dacă nu altfel, cel puțin cu imperturbabila sa indiferență. Boicotul instinctiv se ridica împotriva istoriei ce se făcea din partea străinilor în preajma noastră. Mândria satului de a se găsi în centrul lumii și al unui destin, ne-a menținut și ne-a salvat ca popor peste veacurile de nenoroc.